Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah na'hamaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina Man yahdihillahu falamudillala wa mayudlil falaha diyalah Ashadu an la ilaha ilallah wahdahu la sharikala Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayuhan yang amanut takul Allah hake tuqat, ولا تمتنى الا وأنتم مسلمون. Ya ayuhan sesutakul Rabbu kum, الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبعث منهما رجال كثير ونساء، واتق الله الذي تسألون به والأرحام. Inna Allah كان عليكم رقيبة. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha wa kulu qawlan sadidah Yusleh lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum Wa man yuta'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azimah Amma bad fa'inna as-saqal hadithi kitabullah Wa khiral hadihat ni muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Wa syaral umri muhdathatuhah Wa kulla muhdathatin bid'ah wa kullu abidin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar اخواني filah rahimani wa rahmakumullah alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab I'tiqat A'immat al-Hadis Oleh al-Imam Abu Bakra al-Ismaili rahimallahu taala dengan sedikit ta'lik atau sarah singkat Asy-Syeikh Muhammad bin Abdurrahman al-Humayis hafizhuallahu taala kita masih dalam pembahasan awal ya, kitab ini tentang masalah arkanul iman, rukun-rukun al-iman. Al-Imam Abu Bakar Ismaili mengatakan, "I'lamu rahimanallahu wa iyyakum, ketahuilah semoga Allah merahmati kita semuanya, anna madzhab al-hadits ahli sunnati wal jamaah bahwasanya madzhab al-hadits ahli sunnah wal jamaah yaitu mengikrarkan atau mengimani atau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasul rusulnya Pada dua minggu yang lalu, kita sudah sampaikan tentang makna atau kandungan iman kepada Allah s.w.t. Ini disebutkan oleh para ulama diantaranya Syekh Muhammad bin Syedzimin rahimahullah. Bahwasannya iman kepada Allah itu ada empat kandungannya. Yang pertama mengimani wujudnya Allah, mengimani rububiyahnya Allah. Mengimani uluhianya Allah subhanahu wa ta'ala Eh tiga poin ini sudah kita jelaskan Pada kesempatan yang lalu Eh tinggal yang Keempat yaitu Aliman bi asma'ihi Wasifatihi Beriman kepada nama-nama Dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Beriman kepada Nama dan sifat Allah Artinya kata para ulama' Yaitu isbatu ma'asbat Allahu linafsihi min asma'fi kitabihi au ma'asbatahur Rasulu s.s.l visunatihi. Yaitu menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran tentang nama-namanya dan yang ditetapkan Rasul s.s.l di dalam hadisnya yang sahih tentunya. Ini adalah definisi Tauhid asma' wa sifat. Menetapkan apa yang Allah tetapkan bagi dirinya. Tentang nama-namanya di dalam Al-Quran. Dan apa yang ditetapkan oleh Rasulnya. Di dalam hadis-hadisnya yang as-suhi. Min gheri tamsil. Tanpa menyerupakan Allah dengan makhluk. Walatakyef. Tanpa membagaimanakan Sifat Allah tersebut Kemudian Min gharit tahrif Tanpa merubah Mentakwil Makna nama dan sifat Allah wala Walataktil Dan tanpa meniadakan Menafikan menolak Nama ataupun sifat Allah tersebut Ini segini akan kita eh, Perinci Yang pertama tadi definisinya adalah Menetapkan apa yang telah Allah tetapkan di dalam Al-Quran Atau yang ditetapkan Rasulullah SAW di dalam hadisnya yang sahih Tentang nama dan sifat Allah SWT Berarti ini butuh dalil Dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW Tidak boleh kita sembarangan Dalam menetapkan nama dan sifat Allah Karena ini masalah gaib Kita tidak tahu nama dan sifat Allah Kecuali dengan apa yang telah Allah Kabarkan kepada kita di dalam wahyunya Al-Qur'an dan Sunnah tidak boleh kita sekali lagi mengarang-arang nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Eh, dan kita yakini nama Allah tidak terbatas dengan bilangan. Di dalam Al-Qur'an dan Sunnah itu hanya sebagian saja dari nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Rasul dalam doa beliau mengatakan, "Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwalak, samaita bi nafsak aw anzalta taufiq kitabik." Aku alam ta'ala min khulqik, aku ista' serta bifiin milaib indak. Kata Rasulullah Sallam, Ya Allah, aku mohon kepadaMu dengan semua nama yang Engkau miliki. Allahumma ini as'alukabi khusymin walak, samaitha binafsaq yang Engkau menamakan dirimu dengannya. Aku anzal taufikitabik atau yang Engkau turunkan dalam kitabmu. Aku alam ta'ala min khulqik atau nama-nama yang Engkau ajarkan kepada seorang makhlukmu atau yang Engkau simpan dalam ilmu ghaibmu. Artinya ada nama-nama Allah yang Allah simpan dalam ilmu ghaibnya. Makanya tidak ada seorang pun yang bisa mengetahui semua nama Allah tersebut. Adapun yang disebutkan sekali lagi dalam Al-Quran dan Sunnah, itu hanya sebagian saja. Lalu bagaimana dengan, dengan hadis Rasul yang mengatakan innalillahi tis'atan watis'ina isman man asah hada jannah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, barang siapa yang Menghafalkannya Mengahami maknanya Dan mengamalkan konsekuensinya Maka dia masuk surga Ini kata Pak Ulama Hanya sebagian saja Ini ibaratnya perumpamaannya Atau permisahan yang lain Seperti kalau saya mengatakan Saya punya uang 1 juta Untuk bayar anak SPP Misalnya ya. Bukan berarti apa Hal ini menafikan anak punya uang yang lainnya yang anda sediakan untuk belanja tiap hari Untuk bensin dan seterusnya Jadi kata-kata Allah memiliki 99 nama Ini bukan pembatasan Ini seperti dari perumpamaannya Saya punya 1 juta Saya sediakan untuk Uang sekolah anak saya Ini sekali lagi Tidak menunjukkan akan pembatasan Maka tidak benar kalau Membatasi nama Allahnya 99 Nama saja Kemudian kata para ulama bahwasanya setiap nama itu punya sifat. Allah namanya Ar-Rahman, sifatnya Ar Rahma penyayang. Allah punya sif, punya nama Al-Alim, yang Maha mengetahui. Berarti Allah sifatnya apa? Al-Ilmu memiliki ilmu. Allah punya ya nama Al-Hayyu, yang memiliki kehidupan, punya sifat Al-Hayah. Setiap nama pasti punya apa? Sifat. Maka dari sini sifat Allah juga tidak terbatas dengan apa? Dengan bilangan Eh maka sungguh salah batil Sesat orang yang membatasi sifat Allah Hanya 20 sifat 12 Ini tidak sekali lagi Sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW Sifat Allah lebih dari Dari itu Sebagaimana nama Allah lebih dari 99 Bahkan tidak ada yang bisa menghitungnya kecuali Allah Apalagi juga Sifat-sifat Allah SWT Maka kewajiban kita Menetapkan apa adanya di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Eh, sekali lagi ini butuh ajaril. Tidak boleh kita menentukan nama dan sifat Allah tanpa ajaril. Contoh, misalnya sudah pernah kita sampaikan nama Ar-Rasheed. Ini tidak ada dasarnya dari Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Eh. Maka tidak boleh kita apa menetapkan Ar-Rasheed sebagai nama Allah, meskipun sebagian sampul Mushaf yang ada di negeri kita ini, ya eh, yang ada penyantuman nama-nama Allah asmaul husna disebutkan nama Ar-Rasyid padahal tidak ada dasarnya yang yang sahih apalagi kalau bisa dinamakan anak dengan Abdul Rasyid malah lebih salah lagi sudah salah ya dasarnya ditanjurkan dengan memberi nama Abdul Rasyid ini apa ya salah karena menyandarkan kepada ya, makhluk karena Ar-Rasyid bukan nama Allah Subhanahu wa taala memang ya, harus kita berhati-hati Kemudian kita katakan tadi Di antara divisi asma wa sifat tadi Tahu asma sifat Yaitu tanpa menyerupakan Dengan makhluk Kita menetapkan apa adanya Allah memiliki sifat Tangan misalnya Baliyadahu ma besu Bahkan kedua tangan Allah terbentang Kita tetapkan Allah punya kedua tangan Sesuai dengan apa yang Allah kabarkan Tanpa kita menyerupakan Dengan tangan apa? Makhluk Dan Orang yang berakal sehat, yang masih punya akal pikiran yang eh, cemerlang, yang eh, pasti dia mengatakan tidaklah penetapan eh, nama itu menetapkan persamaan antara apa hakikatnya. Eh, contoh, sudah sering kita sampaikan, manusia punya wajah, binatang punya wajah. Apakah sama? Tidak sama. Ini antara makhluk saja, penamaan wajah dengan wajah tidak sama. Apalagi antara khalik dengan al-makhluk Kita tetapkan Allah punya sifat wajah Kedua tangan Allah punya sifat anuzul an turun ke langit dunia Seperti 3 malam terakhir Kita tetapkan apa adanya Namun tanpa menyerupakan dengan makhluk Karena Allah mengatakan Walam yakullah hukufwan ahad Eh bukan berarti kita mengatakan Allah tidak turun Allah tidak punya kedua tangan Karena Allah mengatakan Walam yakullah ya hukufwan ahad tidak. Eh kita katakan persamaan dalam kata dalam nama tadi tidak mengharuskan persamaan dalam apa hakikatnya. Ya, kita katakan Allah punya kedua tangan, Namun tidak sama dengan tangan al-makhluk. Allah punya sifat turun, tidak sama dengan turunnya al-makhluk. Allah sifat punya sifat kasih sayang, tidak sama dengan kasih sayangnya apa al-makhluk. Allah punya sifat ilmu, Namun tidak sama dengan sifat ilmunya apa al-makhluk. Ya, persamaan kata atau nama tadi tidak mengharuskan persamaan dalam apa ya, hakikatnya. Dan ini adalah. Garis pemisah antara Al-Sunnah dengan Al-Bid'ah Ketika Al-Bid'ah tidak bisa memahami ya, Ayat Laisa Kamis di She'un Mereka pun apa? mentakwil sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tidak menetapkan tangan Allah Tidak menetapkan turunnya Allah Bahkan mereka ya, menolak ya, Allah ada di atas Al-Arsh Karena apa? Ya, akal mereka sudah dicekoki ya, dengan atamsil tamsil at-Tashbih Menyerupakan dengan makhluk Ya, kalau Allah bersemayam biasa arus, oh berarti Allah butuh dengan apa al ars. Ya, kita katakan tidak, tidak mengharuskan yang di atas membutuhkan apa yang yang di bawah. Itu makhluk. Ya. Al kholik tidak leisa kami si cun. Bahkan ada pula makhluk yang di atas makhluk yang lain, namun tidak butuh kepada yang di bawah. Contoh kata para ulama, langit ada di atas bumi, langit tidak butuh kepada apa bumi. Karena Allah apa menciptakan langit khalaqas samawati bighairi amadin tarawaha Allah menciptakan langit dan bumi apa Allah menciptakan langit tanpa batang-tiang ini bukti apa langit yang di atas bumi tidak butuh kepada bumi maka sungguh batur kalau orang mengatakan oh salah kalau ada orang mengatakan Eh bersemayam tias aras itu ya eh, salah naudzubillah mindalik padahal 7 ayat berkata Ar Rahman al Arsy Allah bersemayam di atas al Arsy ini ada di sebagian ceramah ilmu bijak eh mereka mengatakan bahwasanya eh, kita tidak usah memahami Ar Rahman al Arsy sudah serahkan semuanya ilmu kepada Allah سبحانه وحده apa eh alasan mereka mereka kata tadi eh otaknya sudah dipenuhi dengan atas p kalau kita menetapkan Allah itu bersemayam nanti sama nah dengan makhluk Ya, maka kita katakan tidak benar. Kita tetapkan Allah bersemayam namun tidak sama dengan bersemayamnya apa? al makhluk. Kemudian eh lebih sesat lagi dia mengatakan eh tidak ada ulama yang mengatakan Allah bersemayam. Nauzubillah min dalil. Eh padahal eh kalau kita lihat bagaimana Al Imam Malik rahimallahu taala ketika ditanya oleh seseorang kaifastawa? Bagaimana Allah bersemayam? Apa jawaban beliau? Al istiwa'u ma'lum. Allah itu bersemayam Dan arti semayam al-istiwa Itu sudah dipahami dalam bahasa Bahasa Arab ya. Apa arti istiwa? Kata ulama tabi'in yang bernama abul Ali dalam Sayyid Bukhari Arti istawa adalah ala wartafa Allah itu tinggi di atas apa? Aras ya. Ini sekali lagi pembodohan umat yang dilakukan oleh Sebagian dari-dari penyesat umat Yang eh, mereka mengatakan sudah enggak usah Dibahas Allah bersemayam atas aris Ayat tidak tahu apa maknanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadada Imam Malik makna istiwa sudah dipahami yaitu apa Allah tinggi di atas al-ars dan namanya tinggi tidak selalu butuh kepada yang di, di bawah dan ayat Allah tidak diliputi oleh makhluknya Allah apa al-akbar lebih besar daripada segala sesuatu. Namun itulah ayat otaknya lebih beda terkadang sudah dipahami dengan atas tasbih Makanya kita katakan pertama kali ketika kita membaca ayat-ayat atau hadis tentang sifat Allah kita ya terapkan ayat Laisa Kamis di tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Allah punya sifat rahmat tidak sama dengan rahmatnya manusia. Allah punya sifat kehidupan al Hayul Kayum. Ya Allah punya sifat apa? Kehidupan. Namun kehidupan Allah tidak sama dengan kehidupan makhluk. Apa bedanya? Kehidupan Allah kekal abadi. Allah tidak didahului oleh ketidakadaan Dan tidak akan diiringi oleh apa? Kematian atau kebinasaan. Adapun makhluk, manusia Hidupnya didahului oleh ketidakadaan Dan akan diikuti oleh kematian Ilmunya Allah demikian Ilmunya Allah tidak didahului oleh kejahilan Dan tidak akan diiringi oleh apa? Eh, kelupaan Layak dilorab diwalaian sah. Allah mengatakan, Rabku tidak apa, yadil tidak jahil, walaian sah dan tidak akan lupa. Itu ilmuNya Allah, ilmuNya makhluk. Tulunya apa, jahil kemudian mengetahui kemudian lupa. Ini sekali lagi bedanya sifat Allah dengan sifat al-makhluk. Demikian pula seterusnya. Kita tetapkan Allah punya sifat, demikian dan demikian sesuai dengan dengan allah yang tetapkan. Namun tidak sama hakikatnya dengan apa sifat al-makhluk. Yang ada perbezaan. Demikian. Eh, mereka sudah Ayat eh, Dikunci oleh atas B ketika melewati sifat Allah. Oh, kalau kita tetapkan nanti sama dengan sifat makhluk. Kemudian mereka apa? Mencoba takwil takwilkan atau seperti tadi. Eh, mereka apa? Tafwid. menyerahkan maknanya kepada Allah. Tak usah dipahami apa maknanya. Wallahu a'alam apa maknanya. Ini adalah aliran yang yang sesat. Eh, kalau kita mau baca ucapan al Imam Ibnu Abil iz al Hanafi dalam Syarah Kitab Tawwiyah eh, di bagian yang terakhir. Eh, beliau mengucapkan diantara aliran sesat ya, dalam Tauhid asma wa sifat khususnya yaitu ajaran at-tafwid Iaitu yang menyerahkan makna sifat-sifat Allah kepada Allah Tidak mau tahu apa makna isiwa Tidak mau tahu apa nama atau makna daripada sifat tangan dan sebagainya Serahkan semua kepada Allah eh, Padahal Imam Maid mengatakan al-isiwa maklum Makna isiwa itu jadi ketahui Adapun bagaimananya sifat Allah itu yang tidak kita apa ketahui bagaimana Allah bersama. kita nggak tahu Allah turun ke langit dunia seperti kalau tidak tahu kita. Adapun makna turunnya turun dari langit ke parang, ya dari langit, ya atas langit yang ketujuh turun ke langit apa dunia. Bagaimana turunnya? Wallahu a'lam. Ya. Alusal alusunawajama asalafusoleh mereka menyerahkan keifiyahnya bagaimananya Allah bersemayam bagaimananya aitornya Allah bagaimana tangannya Allah itu mereka serahkan kepada Allah adapun maknanya mereka pahami tangan tangan sesuai dengan kebesaran Allah subhanahu wa taala tidak boleh kita mengatakan wallahu a'lam karena ini adalah kata para ulama namanya ahlut tafwid saya bacakan di sini wa amma ahlut tajhil wat tadhlil alladheena haqiqatu qaulihim innal anbiya wa atbal anbiya jahiluna dhalun La ya'rifuna ma aradallahu bima wasafa bina sau min alayat wa aqwalil anbiya. Sesungguhnya orang-orang yang ikut aliran al-tajhil yaitu menganggap bodoh para nabi dan para para rasul. Eh makanya eh, orang yang mengatakan wah enggak tahu apa makna istiwa. Sudahlah enggak usah dibahas eh, Kita enggak paham apa, apa nanya. Ini seolah-olah mengatakan para nabi dan para rasul mereka tidak paham tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah tersebut. Eh, Hakekat ucapan mereka kata al Imam Ibn Abil Is al Hanafi bahwasanya para nabi dan pengikut para nabi mereka jahilun dalun ini tuduhan yang keji kepada para nabi dan para Rasul eh, ketika kita misalnya membaca ar Rahman al Asy'istawa kata mereka tidak usah dipelajari apa mana istiwa serahkan ilmunya kepada Allah Seolah allah Rasul tidak pernah mengajarkan apa arti apa istiwa tersebut ini apa Menuduh Rasul Jahil Tentang makna istiwa tersebut Padahal Imam Malik sendiri tak paham Apalagi para sahabat Apalagi Ar-Rasul S.A.W Namun ada Al-Illifidiyah mengatakan Serahkan ilmunya kepada Allah Naudzubillah min Eh seolah-olah sekali lagi Menuduh Rasul Jahil terhadap ayat-ayat tersebut Eh mereka menuduh para Nabi Tidak mengetahui Apa yang Allah maksudkan Dari sifat-sifat ia ya, dirinya di dalam ayat-ayat ataupun dalam hadis-hadis wayaqulun -hadis. ya juzan yaqulun nasita'wilun la ya'lamu illallah eh bisa jadi maknanya itu hanya Allah yang mengetahui kata mereka la ya'lamu jibril juga tidak tahu wala muhammad demikian Nabi Muhammad tidak tahu wala ghairun minal anbiya demikian para para nabi yang lain juga tidak mengetahui apa arti istiwa apa arti Allah turun naudzubillahi minzalik ini sekali lagi Ayah eh, orang-orang yang sangat keji kepada para al-ambiyah war rusul Fadlan, anisahabat, tabiin al Eh kalau para nabi saya tidak tahu, apalagi para sahabat, para tabiin dan sebagainya. Ini sekali lagi bentuk pelecehan kepada para ambiyah, eh para sahabat, para tabiin dan para tabiut tabi. Wahana Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena Yakra al-Rahman al-Asyutawa. Soalala mereka itu mengatakan nabi Muhammad dulu pernah membaca ayat al rahman al al-Asy-Syatawah Ilyas Adul Kalimut Tayyibu kepada Allah lah naik ucapan yang baik. Mamana ka antas sudah lima khalaqtu biadaya. Nabi Muhammad membaca ayat, ayat eh, tentang masalah ya eh, malaikat di eh, mereka kepada Adam kecuali iblis. Eh iblis mengatakan ya eh, bahwasanya iblis dia masuk kepada Adam, Allah mengatakan mamana ka antas sudah lima khalaqtu biadaya. Apa yang mencegahmu wahai iblis? Untuk sujud kepada zat yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Eh, Seolah-olah apa? Nabi Muhammad membaca ayat-ayat tersebut. Wahuwa la ya'rifu ma'ani hadil ayat. Dan Nabi Muhammad tidak paham apa ayat-ayat tersebut. Eh, sekali lagi, ini adalah ajaran yang yang sesat. Yang ada di tengah-tengah kaum muslimin. Eh, bahkan eh, sempat populer di bagian eh, media tentang masalah Ayah hal ini, ayah mengatakan bahawa saya tidak usah dipahami ayat-ayat al-Ar-Rahman Serahkan ilmunya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kata beliau termasuk orang-orang yang menuduh para Nabi dan para Rasul tidak paham makna ayat-ayat sifat tersebut. Naudzubillah min dalik. Kemudian kita katakan tadi bahwasanya Imam Malik mengatakan istiwa maklum, makna istiwa itu sudah diketahui. Sedangkan bagaimananya hanya Allah yang mengetahuinya Wal imanu bi wajib Mengimani Allah bersemayam Beristiwa itu wajib Wasu'alu anu bid'ah Adapun bertanya tentang Bagaimananya sifat Allah Itu termasuk pertanyaan yang apa? Yang bid'ah Karena tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Rasulullah Wasallam. Kemudian Ada sebagian ucapan salaf Yang disalahpahami oleh sebagian Orang-orang tersebut Yaitu ucapan yang mengatakan Amir Ruha Kamajat perlakukanlah ayat-ayat tentang sifat itu sesuai dengan apa adanya. Eh, mereka memahami bahasanya tidak usah dipahami. Cukup apa dilewati saja. Ini adalah pemahaman yang yang batal. Karena Imam Malik sendiri mengatakan yang diserahkan kepada Allah itu keikhwa'nya bagaimananya. Adapun makna sifat-sifat Allah wajib untuk kita apa memahaminya. Kalau kita tidak memahami nama-nama sifat Allah, apalah artinya Allah menurunkan ayat-ayat sifat dan hari-hari tentang sifat, sedangkan Allah mengatakan apalah yang quran Tidakkah mereka apa mentadaburi al-Quranul Kariim? Ya, apalagi ini pembahasan yang berkaitan dengan Tauhid dengan rukun iman yang pertama wajib untuk dipahami dengan dengan benar. Ya, tidak begitu saja diserahkan kepada Allah سبحانه وَتَعَالَى Eh, kemudian juga mereka naudzubillah min dalik eh, menolak hadis dalam sahih Muslim tentang apa pertanyaan Rasul Sallam yang bertanya kepada budak perempuan Ain Allah di mana Allah? Eh, mereka mengatakan itu adalah hadis yang tidak dipakai oleh para ulama naudzubillah min dalik, imam Muslim eh, memakai hadis tersebut untuk menetapkan adanya apa sifat-sifat Allah Swt. Eh, bahkan di sini saya bawakan kitab yang berjudul Isbat Sifatil Ulul peratapan sifat ulu yang dikarang Imam Ibnu Qudamah rahimallahu. Imam Dahabi juga punya kitab ya Al Ulu. Ya e, ada dua jilid yang dengan taktik. sekitar 1600 halaman. Itu disebutkan berbagai macam benuk dalil tentang ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya sebagai bantahan kepada bidah yang mereka menolak sifat-sifat e, Allah Subhanahu wa taala di antaranya masalah sifat ketinggian Allah Subhanahu wa e, taala. di dalam kitab ini disebutkan riwayat tentang bagaimana ulama-ulama Betul-betul memahami apa arti istiwa Allah Subhanahu Wataala. Eh di antaranya Imam Malik. Eh di sini panjang lebar. Eh bercerita tentang hadis tentang masalah budak perempuan tadi. Jadi eh, bacakan di sini ya. Wa kanat alirokoh baton mokmina fakta bara Rasul Sallam bi <tipati> anko lelah aynallah. Eh Rasul mengatakan di mana Allah fasad tidak sama. Maka sang budak perempuan mengisarkan ke atas langit. Wakelaman ana. Kemudian Rasul bertanya siapa aku? Orang perempuan itu mengatakan Rasulullah. Rasul mengatakan akhikah fa'inah mu'mina. Mereka kalah karena dia seorang mu'mina. Kemudian fakta fa Rasulullah S.A.W. biraf ira siha ilas sama. Bahwasanya Rasul S.A.W. membenarkan ucapan sang budak perempuan tersebut ketika ditanya di mana Allah Ia dengan apa mengisahkan ke atas langit. Ini sekali lagi, Imam Malik memahami hadis itu sesuai dengan yang dipahami oleh para sahabat al-Rasul SAW. Eh, namun ada sebagian yang tidak mengatakan, ini hadis yang tidak dipakai oleh para para ulama, na'udhu bila min dalik. Eh, ya, Imam Malik mensohikan dan semua, apalagi saya muslim. Namun itulah lebih lipidak yang enggak sesuai apa di -wil takwil-takwilkan atau dikatakan hadis yang, yang do'i. Eh, lebih parah lagi, eh, orang itu mengatakan Ain Allah. Eh, sebetulnya kalau orang baru belajar bahasa Arab, sudah paham apa arti ayna Allah? Apa arti ayna Allah itu? Di mana Allah? Ayah. Yang Insya Allah baru belajar basarah paham ayna itu untuk bertanya tentang di Eh, namun dia mengatakan kepada pengikutnya, apakah ayna itu untuk bertanya tentang wujudnya Allah atau tentang tempatnya Allah? Naudzubillah min dalil. Ya, ini sekali lagi, adil bijak, eh sangat amat, eh bodoh, eh jauh bodoh kuadrat. Jelas-jelas, ayna itu untuk eh tempat, bukan untuk apa? Eh, bahasa Indonesia saja sudah jelas, ayah. Di mana itu untuk tempat, bukan untuk apa? Ada atau tidak? Eh, namun itu sekali lagi, eh keajaiban Ali al-Bijak kau telah Eh mereka ingin untuk menafikan sifat-sifat Allah, tiadanya sifat al-ulu. Eh, min dalik. Kemudian kita tambahkan lagi tadi tentang Sifat, ya Allah Subhanahu Wa Taala itu meskipun sama namanya, namun tidak harus sama dalam hakikatnya dengan al-makhluk. Ya. Karena Allah mengatakan tadi. laisa kamis sheun wahwasamiil basir. Makanya sering kita sampaikan, ini ayat merupakan rumus dalam memahami tauhid asmau sifat. Ya, surat Asyura ayat 11. laisa kamis li tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Ini untuk menafikan adanya At-Tashbih. Penyerupaan dengan Allah. Kemudian ayat berikutnya. Basir Dan dia maha mendengar lagi maha. Maha melihat. Ini penetapan sifat Allah. Ini membantah kelompok taktil. Yang menolak nama ataupun sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, harus menetapkan. Namun tanpa menyerupakan. Ya, menetapkan tanpa apa? menyerupakan dan meniadakan atas B itu tidak harus meniadakan apa elafat ataupun makna daripada nama-nama sifat-sifat Allah tersebut. Kemudian yang berikutnya yang dilarang dalam menetapkan nama Allah yaitu at atakif tadi menyerupak atau membayangkan sifat-sifat Allah tersebut. Ya, kita katakan bahwasanya ini masalah gaib. Eh, kita tidak tahu nama sifat Allah Kecuali dengan dalil dari al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW Ada pun bagaimana sifat Allah Ini masalah gaib yang kita Hanya diwajibkan Ya eh, yu'minuna bil ghaib Akal kita Tidak akan sampai kepada Membagaimanakan sifat Allah tersebut Kata Pak Ulama At-Takif Membagaimanakan sesuatu itu Akan bisa dilakukan Kalau kita Ya, memiliki salah satu dari ketiga hal ini. Yang pertama melihat langsung zat Allah atau zat sesuatu itu. Ya, kita nggak akan bisa membagaimanakah sesuatu sebelum kita apa melihat sesuatu atau zat sesuatu tersebut ya, tentang masalah sifat Allah karena kita tidak pernah melihat zat Allah. Apa ada sini yang pernah melihat Allah? Ha? Kata Imam Al-Barbahari dalam syarat sunnah. Man za'amma annaur a'rabbahu fi dunya faqad kafarat. Barang siapa yang mengaku-ngaku melihat Allah di dunia ini. Dalam keadaan terjaga, ya, dalam keadaan betul-betul terbangun dan sebagainya. Ya, maka orang itu kafir. Karena apa? Karena dia telah mengingkari firman Allah tentang... Nabi Musa alaihissalam Yang beliau mengatakan kepada Allah Rabbi arini andur ilaih Ya Allah perlihatkanlah dirimu Aku ingin melihat kepada dirimu Apa kata Allah? Lantarani Engkau tidak akan mungkin disabah Melihatku Ini Nabi Musa alaihissalam kalimullah Manusia terbaik pada zaman itu Tidak bisa melihat Allah Demikian pula dengan Nabi kita Sayyidu ala di Adam Tuhannya anak manusia, manusia terbaik Dia semuka bumi seramutlah Namun beliau belum pernah sama sekali melihat Allah سبحانه وتعالى dalam keadaan terjaga. Bahkan ketika isra wal miraj, ya, di langit yang ketujuh, Rasul shallallahu alaihi wasallam tidak bisa melihat Allah سبحانه وتعالى. Ketika ditanya oleh Abu Zard, haraetarabat, apakah engkau ya Rasul melihat Rabmu? Rasul mengatakan nurun an naaroh, ada cahaya yang menghalangi untuk melihat Allah سبحانه وتعالى. Dalam hadis yang sahih kata Rasulullah S.A.W. bahwasanya Ayah hijabun nur. Hijabnya Allah itu cahaya. Lau kasafat hu. Ayah tau lau kasafat. La'araqa ma ma Ma'ama ma, ma baddaubah sarahu. Kata Rasulullah S.A.W. Seandainya Allah membukakan. Lau kasafah. Ayah seandainya Allah membukakan hijabnya. Yang berupa cahaya tersebut. Akan hancur semua yang ada di atas muka bumi ini. Karena manusia di dunia. Tidak memiliki kekuatan. Untuk bisa melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun di akhirat kelak, eh, di surga kelak, Allah berikan kekuatan kepada manusia untuk bisa melihat wajahnya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita kenikmatan mata melihat wajahnya di surga kelak. Eh, sebagaimana kata Rasulullah Sallam, eh, dalam doa beliau, eh, ketika Rasulullah Sallam mengharapkan untuk melihat wajah Allah, Allahumma eh, as'aluka lazzaatul nazar ila wajihik. Ya Allah. Aku mohon kepadamu untuk melihat kelezatan Melihat kepada wajahmu Di akhirat manusia bisa karena Allah memberikan kekuatan kepada Ketika di dunia tidak ada yang bisa melihat wajah Allah Bahkan sekali lagi Nabi Muhammad, Nabi yang terbaik Manusia terbaik tidak bisa melihat wajah Allah Di dunia apalagi selain Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi Seseorang bisa membagi sesuatu Kalau dia melihat zat sesuatu tersebut Yang kedua Melihat yang serupa dengan sesuatu tersebut dan ini mustahil bagi Allah سبحانه و تعالى. Karena Allah walamiakul lahukufuan ahad. Maka tidak mungkin kita bisa melihat eh, sifat Allah, bagaimanakah sifat Allah سبحانه و تعالى. Yang ketiga mendapatkan kabar berita yang sika yang terpercaya tentang bagaimananya sifat Allah tersebut dan ini tidak ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah tentang bagaimananya ya eh Allah Subhanahu wa taala eh dan sifat sifatnya tersebut bagaimananya yang ada hanyalah Allah punya sifat demikian, nama demikian demikian adapun bagaimananya hanya Allah yang mengetahuinya. Makanya Imam Malik mengatakan tadi wal kaifu majhul bagaimananya sifat Allah itu majhul, tidak ada yang sama mengetahuinya. Kemudian Waktu menetapkan nama Allah, sifat Allah tidak boleh tanpa apa? Atarif tidak boleh mentahrif. Eh, sebagaimana orang Yahudi, yuharifunal kalimatan mawadhih. Orang-orang Yahudi alkitab mereka suka mentahrif, menyelewengkan ya eh, kalam Allah dari tempatnya. Ketika Allah mengatakan waqulu hittatun nafilakum khatayakum. Wahai orang-orang alkitab, orang Yahudi Katakanlah hittah. Hittah itu artinya. Ya Allah ampunilah aku. Namun orang Yahudi tidak mau. Mengatakan seperti yang Allah katakan. Mereka mengatakan hittah. Ditambah apa? Nun. Kata Imam Nukayim Rahimullah. Tentang penyerupaan alil bid'ah. Dengan orang Yahudi. Kata Imam Nukayim Rahimullah. Alangkah serupanya. ya. Elamnya Alil Bid'ah dengan nunnya orang-orang Al-Yahud. Al-Yahud, eh, ketika diperintahkan mengatakan heta ditambah apa? Hinto. Alil Bid'ah ketika dikatakan Ar-Rahman Alar Asistawa. Allah bersemayam. Eh, istawa, istawa. Alil Bid'ah mengatakan artinya bukan istawa, namun ista'ulah Allah menguasai arsh. Itu ditambahi apa? Lam. Artinya awalnya istawa ditambahi lam jadi ista'ula. Ini apa? Bentuk tasabunnya alim bid'ah dengan alim dengan alim kitab, terutama orang-orang aliyahud. Inilah sekali lagi. Adapun alisuluh aljama' mengatakan istawa artinya ala wartafah. Namun orang-orang ya, alipidah mengatakan ya, Allah tidak bersemayam. Namun Allah menguasai artinya. Kemudian mereka mengatakan Kalau Allah dikatakan bersama yang di atas aras Dan aras itu makhluk Bagaimana sebelum diciptakannya aras Kita katakan Allah senantiasa fil Fil'ilu Senantiasa apa? Di atas makhluk-makhluknya Sebelum Allah menciptakan makhluk Allah sudah ada di atas Tidak ada di mana-mana Seperti ucapan Alin Alibida Allah subhanahu wa'ala di khalaqa samawati Wal arda fi sitati ayam dia adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa Kemudian Allah Bersemayam di atas Aras, kita katakan sebelum Allah menciptakan Aras Allah fil -uluh. Allah ada di atas semua apa? Makhluknya, bukan berarti apa? Kalau belum adanya Aras, kemudian Allah butuh Aras Tidak, eh, Allah tidak butuh kepada apa? Makhluknya Kemudian Kata Pak Ulama kalau mereka mentakwilkan arti istawa dengan istaulah. Eh, kalau kita terapkan dalam ayat tadi. Antum eh, renungkan sejenak. Kalau artinya ya. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa. Kemudian dia menguasai apa? Ars. Kalau diartikan semayam itu menguasai. Antum terjemahkan apa? Kemudian dia menguasai apa? Ars. Berarti sebelum Allah menguasai ars. Ada yang menguasai yang lainnya. Berarti apa? Ada pertarungan antara Allah dengan mahluk na'udhu min dalik. Ya. Ini sekali lagi kufur. Eh, makanya mereka ini, kata paul ulama, intinya kalau seperti peribahasa kita. Eh, keluar dari mulut singa masuk ke mulut apa buaya. Atau kebalik ya. Yang pokoknya sesatlah sudah. Kiri kanan sesat. Ya. Mereka apa? Sudah salah mentakwil. Takwilnya mereka apa? Menuduh Allah dengan tuduhan yang asangka yaitu Allah berhasil menguasai Arsnya tersebut. Nauzubillah min dalik. Ini sekali lagi kesesatan albidah tentang masalah sifat istiwa bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian eh tanpa mentahrif. Eh tahrif di antaranya apa? tadi seperti Allah punya tangan. Ya eh, kita katakan sesuai dengan apa adanya. Allah mengatakan demikian. Eh bahkan iblis lebih baik daripada mereka. Karena apa? Ketika Iblis dikatakan, "Mamana ke atas sudah lima makhluk tu biadaya?" Wahai Iblis, apa yang mencegahmu untuk sujud kepada zat yang Aku ciptakan dengan kedua tanganku?" Iblis enggak pernah mengatakan, "Oh, itu bukan tangan," artinya ya. "Ya Allah, itu artinya kekuasaan." Enggak pernah Iblis. Iblis tunduk kepada perintah Allah. Dalam artian apa? Ya, eh, tunduk kepada eh, tauhid asma wa sifat. Bahkan iblis bersumpah dengan sifat Allah, wabi izatika tidak bersumpah dengan nama Nabi, enggak bersumpah dengan Ka'bah, ya dalam artian dalam masalah ini iblis apa sesuai dengan yang yang hak. Ya. Karena apa tidak mentakwil arti tangan dengan kekuasaan seperti alil alil bid'ah. Ya. Ini sekali lagi menunjukkan bahasanya sungguh sesat alil bid'ah yang mereka menafikan. Sifat-sifat Allah tersebut dengan takwil-takwil -ta yang yang batil itu adalah kebiasaan alil alil kitab yoharifun kalima an mawadeeh. Kemudian mereka menuduh alisunah dengan mengatakan ahli alisunah juga mentakwil. Eh, di antaranya apa? Mereka menetapkan adanya eh bawasanya hajar aswad itu ijamin Allah fil ardi tangan Allah di atas muka bumi. Eh, ada sebuah hadis riwayat yang mengatakan bawasanya Hajar aswad itu yaminullah. Tangan Allah di atas muka bumi Padahal al-sunnah mengatakan hadis itu da'if. Ya, seperti yang disampaikan oleh. Al-Syeikh Muhammad bin Sayyid Al-Syamin. Dalam kitabnya Al-Quaid Al-Muslah. Ya, hadis itu dhaif, Namun al-al-bidak menisbakan hadis tersebut kepada al-sunnah wal-jamaah. Ya. Kemudian. Walataktil. Dalam kita menetapkan nama dan sifat Allah. Tidak boleh kita mentaktil. Mentaktil artinya menafikan ataupun menolak. Ya. Seperti kelompok al-jahmiyah di dalam tauhid asma sifat ada tiga kelompok yang menyimpang secara global ya. Yang pertama kelompok al-jahmiyah mereka mengatakan Allah tidak punya nama, tidak punya apa, tidak punya sifat. Allah itu ada wujudnya nggak mungkin tidak ada apa nama dan dan sifatnya. Ini orang-orang yang ya istilahnya kurang kurang waras. Ya. Karena tidak ada. Sesuatu yang ada wujudnya pasti ada nama dan pasti ada apa sifatnya? Ana mau nantang antum, ya? Tolong jawab, sebutkan sesuatu, ya, ya sesuatu yang ada wujudnya namun gak ada nama gak ada sifatnya. Ada yang bisa menyebutkan? Sesuatu yang ada wujudnya namun gak ada nama gak ada sifatnya? ini banyak HP mungkin bisa jadikan hadiah. Ah. Ada. Kalau enggak bisa sekarang, ana tunggu sampai akhir zaman nanti. Iya. Kata para ulama, ya. Seandainya ada sesuatu yang ada wujudnya, ya. Namun enggak ada nama dan sifatnya, ya. Itu adalah sesuatu yang mustahil aja karena apa, namanya sesuatu yang wujud, yang ada wujudnya cukup wujud itu sebagai apa nama dan sebagai apa sifatnya, ya kalau sesuatu yang ada itu sudah ya, di luar soal tadi, ya kita tanyakan apa, sesuatu yang ada wujudnya namun gak ada nama dan sifatnya tidak akan mungkin ada ya, cukup, ya namanya sesuatu yang ada, itu sebagai apa sifatnya, sifatnya apa ada tadi Eh Maka sungguh batil ucapan kelompok jamiah mengatakan Allah tidak punya nama, yang punya sifat namun ada wujudnya. Ya, seperti uh, seperti tadi, eh, sesuatu itu pasti ada nama dan sifatnya. Kemudian yang kedua, kelompok muqtazila. Kelompok muqtazila mereka meyakini Allah punya nama, tidak punya sifat. Ya. Mereka mengatakan Allah al-alim bila ilmin. Allah ma'am mengetahui namun tanpa ilmu. Allah al-Hakim bila hikmah Allah al-Rahman bila rahmah eh, dan sebagian seterusnya ini adalah kelompok yang perumpamaannya kata para ulama seperti seseorang yang dia mengaku di rumahnya ada pohon kurma ketika ditanya, ya dia punya pohon kurma ketika ditanya, apakah pohon kurmamu itu ada buahnya dia mengatakan tidak apakah pohon kurmamu itu ada batangnya dia mengatakan tidak. Apakah ada pelanggaran tidak? Berarti dia apa? Pong, tidak akan mungkin sesuatu yang ada. Ayah, namanya namun tidak punya apa? Sifat Allah punya nama al-alam namun tanpa apa? Ilmu. Naudzubillah min dalik. Ini pelajaran terhadap Allah Subhanahuwataala. Ini kelompok Mu'tazila? Kenapa kelompok Jahmiyah? Kelompok Mu'tazila mereka sah dalam hal ini tadi kuncinya Salah memahami apa? Laisa ka mislihi syaiun. Mereka mengatakan kalau Allah punya nama punya sifat nanti sama dengan makhluk. Demikian pula Mu'tazilah mengatakan Allah punya nama, enggak punya sifat. Kenapa? Kalau kita tetapkan Allah punya sifat nanti sama dengan apa? Makhluk, maka kita tolak. Yang ketiga kelompok Asy'ariyah. Ini adalah sudah pernah kita sampaikan di sini dulu, sebetulnya penisbatan ini tidak tidak sah. Kenapa? Imam Abu Hasan Asy'ari telah bertobat dari ajaran yang pernah beliau ajarkan kepada manusia yaitu menetapkan sifat 12. Yang itu sebetulnya beliau eh, telah bertobat darinya. Ya, beliau sudah pernah kita sampaikan di majlis kita ini dalam eh sarah maqalat Islamiyyin ya. Beliau Imam Abu Hasan Asy'ari itu kata ulama melewati tiga fase kehidupan dalam akidah. Yang pertama ikut ajaran Mu'tazilah tadi yang Menafikan sifat Allah Menetapkan nama namun tanpa sifat Allah eh, Selama 40 tahun beliau ikut ajaran Al-Mu'tazila Ikut ayah diri beliau yang bernama Abu Ali Al-Jubai Kemudian beliau taubat Ikut ajaran Al-Kullabiyah Menetapkan 12 sifat Yang sekarang dipakai oleh sebagian kaum muslimin Yang ketiga Beliau mengikuti Ajaran As-Sala'ful Saleh Menetapkan semua sifat-sifat Allah Apa buktinya? Beliau mengarang 3 kitab jadi antaranya Al-Ibana al Suydiana. Yang kedua kitab Risalah Ila Al-Saghar Yang ketiga kitab Mahfadzul Islamiyin Tentang kelompok-kelompok sesat Dan kelompok Al-Sulam Wal-Jamaah Di dalam ia ya, Ajaran Al-Sulam Wal-Jamaah beliau sebutkan Akhirnya beliau itu yang sudah kita Sampaikan di majlis kita ini Dengan secara Asyik Muhammad Abdul Abdul Mahal Khumais Ini intinya apa Beliau telah bertobat Dari ajaran Al-As'ariah yang dipegangi oleh sebagian kaum muslim, terutama di negeri kita ini. Ya, eh, bukunya tadi, tiga kitab. Namun, itulah sebagian orang sebetulnya sudah terang kebenaran tersebut. Seperti matahari di siang bolong. Namun, kalau sudah fanatik dengan ajaran yang sudah mereka pegang dari nenek moyang mereka, sulit untuk apa? Kembali kepada Al-Haqq. Ya, eh, padahal jelas, Abu-Las'ariah sendiri telah tobat. Namun, mereka yang dulunya mengikuti ajaran beliau tidak mau kembali kepada Al-Haq tersebut tetap masih mengikuti ajaran Al-Kulabiyah menetapkan 12 sifat Allah Subhanahu wa taala. Intinya bahwasanya Al-Imam Abul Hasan Asy'ari sudah bertobat adapun ajarnya dulu itu adalah ajaran Al-Kulabiyah menetapkan 12 sifat. Kenapa mereka hanya menetapkan 12 sifat? Hadalilnya apa? Akal. Eh, mengapa mereka tidak menetapkan sifat wajah bagi Allah, sifat tangan bagi Allah. Kata mereka kalau kita menetapkan nanti akan menyerupakan dengan apa? Al-makhluk. Intinya makanya kita katakan inti daripada asma sifat hilangkan dulu apa? At-tamsil, at-tasybih, menyerupakan dengan Allah atau menyerupakan makhluk dengan atau menyerupakan Allah dengan al-makhluk. Kita tetapkan Allah punya sifat namun sifat Allah hakikatnya tidak sama dengan makhluk. Adapun penamaan, kata-kata boleh -kata, sama. Namun hakikatnya tidak, tidak sama. Sebenarnya eh, sering kita disampaikan tadi, manusia punya wajah. Tidak sama dengan wajah. Manusia punya tubuh. Gajah punya tubuh, tidak sama. Gajah punya tubuh, semut punya tubuh. apa sama? Tidak sama. Meskipun apa-apa namanya, sama. Namun hakikatnya tidak sama. Demikian pula, eh, al-khaliq dengan al-makhluq lebih utama lagi, untuk tidak, tidak sama. Namun itulah sekali lagi, mengapa? al Jamia, ah, Al-Mu'tazir, Ash'ariah. Mereka tersat dalam masalah atau masalah sifat. Kerana mereka apa? Eh tidak memahami ayat. Laisa kamisri syi'un wahuwa sami'u al-basir. Mereka hanya mengatakan Allah tidak serupa dengan makhluk. Kemudian mereka, etolak eh, semua nama Allah. Atau sifat Allah. Atau sifat saja. Atau sebagian sifat saja. Eh sedangkan. Ayat berikutnya. Wahuwa sami'u al-basir. Penetapan nama Allah. Tidak mereka apa? Mereka pahami. Padahal al-sunnah wal-jamaah mengatakan, tetapkan nama Allah namun singkirkan bentuk penyerupaan dengan al-makhluk. Ya, mungkin yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya saya maaf. Aku luka lihadah wa akhu da'wana anilhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.